Живі дощі. Дощі з павуків, раків, медуз, апельсинів і навіть із срібних монет. Хіба це не диво? Про дощі з жаб, живої та мертвої риби розповідали ще стародавні літописці. Проте такі дивовижні дощі були і наприкінці ХХ століття. Тільки на австралійському континенті було зареєстровано близько 50 живих дощів а мешканців узбережжя Північного і Карибського морів рибні дощі не дивують. Пояснення сучасних учених. Такі явища пов'язують з грозовими вихорами. Вітер, який шалено обертається, утворює велетенську лійку. Такі буревії можуть з легкістю перевертати вантажні машини, руйнувати навіть селища. Та коли на шляху такого вихору зустрічається водойма, ставок чи озеро, шалений вітер підіймає воду угору. Утворюючи вояний стовп, в який потрапляють і мешканці цієї водойми. Кольорові дощі у середині минулого століття у містечку Давенпорт нічний дощ пофарбував усе навколо в блакитний колір. У Вірменії у районі Савану випав червоний сніг, а в Апаранському районі жовтий. В Альпах інколи можна спостерігати зелений сніг. Пояснення сучасних учених Блакитного кольору дощу надав недозрілий пилок американської тополії береста, у якому міститься розчинний у воді пігмент – барвник. Знявши у повітря багато такого пилку, який розчинився у дощових краплях, вітер відніс їх на велику відстань. Інколи колір опадам надають жовтий та червоний пил пустель – найдрібніші водорості мікроби. В Альпах вони мають зелений колір, на Алясці – найдрібніші водорості червоного кольору, які здатні розмножуватися на снігу. Кожного разу, коли трапляється таке диво, вчені намагаються знайти пояснення кольору опадів.